Hej och välkomna till Succépodden Fyrkantiga ögon Efter välkomna. en veckas Långt, långt uppehåll Ja Men det är så är det. det blir ibland, vet du det, det jag, jag, jag, jag fyllde år, jag hade fullt upp Och fylla <laughs> år Ja, exakt uh, Och det kan man ju få göra En gång om året Ja, men inte mer <laughs> Nej, verkligen inte Vad jag, jag gillar att fylla år flera dagar i rad Man tänker att man Fyller år på en vardag, men man firar på helgen. Mm -hmm. Då Absolut. tänker jag ju att födelsedagen är en period. Mm. Det är inte som karaktären... Fan, nu kommer jag inte ihåg vad karaktären heter. vilket jävla fiasko. <laughs> men i Tom Peter Haber i Tomten är fart till alla barnen när han säger Åh fy fan, vad skönt att det bara är jul en gång om året. Mm. Och frun där sa, ja, visst är det härligt. Hans min då tycker jag är så härlig. För han menar ju precis tvärtom. <laughs> Janne heter karaktären förresten. Så är det. Det känns som att det inte var länge sedan jag såg det, Men jag kan inte minnas när, var eller hur. Nej. Jag såg väl den i jul. jag. Så det är ju goda åtta månader sedan nu. Så det, det börjar ju bli dags att ladda upp för julfilmer igen. Ja, se det vilka jag ska se i år. Långt kvar. Nej, det är ju inte det. Um... Vad är det? Typ 15-16 veckor eller någonting? Mm. Fick jag ångest? Oh, ja, ja, men jag knöt sig i magen direkt. Vi <laughs> får avbryta här nu. Vi kan inte spela in. <laughs> Vi klarar inte mer. Ångesten ja, blir man, för stark. När man sitter och säger så. Eh, Sverige är ju vidrigt så här års. Men ingen går upp mot svenska sommaren. Ja, <laughs> ah, gud. Men har du haft en bra vecka? Uh, ja, det får jag väl lov att säga. Um, har varit på bio och har spelat klart i ett spel och gett ett annat, ett försök som jag tror, jag tror att det spelet skulle vara mer för dig. Mm. Så jag, jag har en liten, kan man säga, en liten rekommendation till dig nästan. Ja, oh, nice. Om man kunna säga, jag tror att uh, om du kan ta det förbi... Jag tror att du kommer tycka som jag att det hade varit mycket, ett mycket mer intressant spel utan vissa moment i spelet. Okay. Men vi ska se vad du säger sen. Vi kommer väl dit. Och mm. hur har din vecka varit? Den har varit eh, bra. Mm. Kort och gott. Jag har faktiskt också varit på bio. Ja, okej. Okay. Intressant. Vet, vi kanske har sett samma film. Det har jag oerhört svårt att tro. Ja jag jag med. Men sjukare <laughs> grejer har ju hänt. Mm, <laughs> Verkligen. Sen har vi spelat lite grann också men inte så intensivt. Men jag har väl ja. håller på att köra färdigt ett och sen påbörjade jag ett. Mm. Så kan man väl säga. Jag fattar. Men börjar du? Eh, jo. Ska jag ta min eh, biogrej eller ska jag börja? Nej, det ska jag inte. <laughs> jag kan säga att och nu kan det bli så här att jag skäms så oerhört eventuellt. Att jag kanske har ljugit i den här podden. Och sagt att jag var klar med Robocop Rogue City innan jag var det. För att jag tänkte att det kommer nog vara så här de sista uppdragen också. Ja, jag vet inte minnas att du sagt att du var färdig med det. Så jag blev lite förvånad när du meddelade mig. Va? Ja, för det var så här, jag hade inte så mycket kvar. Men det här får jag väl äta upp då, för att, att slutet på det här skulle vara så oerhört jävla frustrerande hade jag aldrig kunnat tänka mig. För alltså, sista bossen i det här jävla spelet, jag tyckte att det var horribelt. Mm. Det, var, det var värre än Indiana Jones-spelet. Det, det värsta jag vet, det är när, spel in, eller när bossar inte är speciellt svåra. Mm. Men fighten är så lång oh, och, boss fan. och bossen tål onödigt mycket. Det vill jag också minnas om man ska springa efter honom i all jävla evighet också. Ja, eller man är jagad rättare sagt skulle jag nog uttrycka det. Det börjar högst upp i byggnaden och sen ner i, ner i garaget och sen upp i en våning vid ingången. Och då vet, jag tänkte, Tar detta aldrig slut. För det var så här, jag var relativt nära och faktiskt klarade den på första försöket. Mm. Och så tänkte jag, så här, Åh, man fan, jag: Jag får börja om på sista delen av fighten i alla fall. För det hade ju varit ganska generöst med. Ja, man får ähm, börja rätt långt bak. Va? För jag tror att ja, var man får ju börja också. från början. Åh, fy fan. Nej. Och då kände jag bara. Så här, och där blev det ju så här att: Jag blev så irriterad på det mm. att jag liksom. Spelade sämre och sämre och sämre. Mm. Men sen gjorde klassiken att nu blir det inte mer idag utan jag tar nya tag en annan dag. Jag är för upprörd och förbannad. Ja. För jag stödde mig, mig på allting för det är också så här. Den här kvinnliga poliskollegan som också är med i filmen, som heter Lewis. Mm. Hon ska ju också då hela tiden prata med en Murphy. The building is coming down. Are you okay? You have to get out. Mm. Och så blir det så hela tiden. Om man koncentrerar sig och man hör det där. Så jag sitter och skriker bara. Håll käft, snälla. Håll käften nu. För helvete. Och så kanske jag kallar henne ett ord som jag inte tänker säga här i podden. Um, och, jag, och det var så här, Jag har haft väldigt svårt med det här spelet. Och det här är jag ganska säker på. Att jag har pratat om att det kanske inte är ett så... Jättebra spel Men som helheten så hade jag ju kul Ändå Så mm, vad man ska mm. dra gränsen Om man skulle prata betyg till exempel Stört omöjligt att ge betyg och Det känns ju som ett FPS från Playstation 3 Xbox 360-tiden liksom. mm, På sätt och vis Så kan jag tycka att det finns en Jävligt helig skärm i det Men många sidouppdrag liksom Känns som bara Men snälla Ta slut nu nu, nu är det för långt liksom. Ja, questen tycker jag inte är så bra i det här spelet. Nej. Oj, nu slog jag till någonting. <laughs> ja, det är nog lugnt. Men som sagt, va, det har ju ganska nyss kommit ett DLC-tillägg ett till det här spelet. Och så mycket kan jag säga att jag nöjer mig här. Mm. E, och så är det bra så. Och så kan man minnas det som jag hade. Det är jävligt kul att skjuta fiender i huvudet. Eller i benet så det flyg kroppsdelar samtidigt som det där episka soundtrack liksom pumpar. Alltså då är det ju, då ler man ju när man spelar. Men ja, jag kan ändå köpa att det blir sågat på sån här Open Critic och Metacritic och Rotten Tomatoes och allt vad det heter som finns idag. Som ger ett snitt att det ligger ganska lågt där. Det kan jag ändå liksom köpa. Mm. Men, men alltså det man kan beskriva det, det kanske inte är ett bra spel men det är ett ganska kul spel. Mm. Ja, exakt så. Och jag tycker väl ändå storin känns som att ja, det här skulle ju kunna ha varit en uppföljare på första filmen. Mm. Men det kanske säger mer om tvåan och trean i för sig. Ja, antagligen. För jag tror väl att det ska väl utspela sig efter andra filmen tror jag. Ja jag, jag tror det på. spelar sig mellan första och andra Nej, jag tror det är lite oklart hit och dit. Men jag tror att det ska vara det här ska vara den tredje filmen, typ. Mm. Och att den ska vara mer lik första. Mm. Och det kan jag väl tycka att det är den väl. Så med just det så lyckas de ju. Mm. Ja, men, Den tredje filmen är ju ett skämt. Ja, det kan man väl lugnt säga. Men jag kan känna att det var väl ganska skönt att känna att nu är jag klar och nu kan jag avinstallera det här. Men så var det när jag körde också. Jag körde också typ till slutet. Och så kroknade jag lite grann. Och sen var det väl i början av det här året som jag körde klarte. Ja, av okay. att det är första spelet på listan som jag klarade. Och mm. då kände jag nog där i slutet nu vill jag bara bli färdig. Ja, exakt. Och jag minns också sista bossen som jävligt utdragen. Ja, det var ju helt... Men ibland kan jag tänka... Han tål mer liksom en stor plåtrobot som går runt och har ja. världens jävla puffra. Exakt, men jag kan ju känna så är det ibland att jag tycker att det till och med är så obegripligt att någon kan ha tyckt att det här var en bra idé. Mm. alltså Finns det ingen till och med högre upp då, man säger, som kan dra i en handlösning? Nej, så här ska vi inte göra. De andra, övriga bossar kanske har varit frustrerande också, men ändå de har ju gått och kisa lite då, i och för sig. Många eh, andra bossar. Men det, jag tyckte att det här var bizarrt. Att man kan göra det här valet. Mm. Eftersom det sticker ut så också. Det var ingenting annat som hade varit en sån, vad var det du kallade när vi skrev den om? Bullet. En bullet sponge. Ja, precis. Och nej, ja det var oerhört märkligt alltihop. Mm. Ja, men det är spelet... Det har, det, jag tycker ändå när det väl är roligt så är det ganska höga toppar men det också rätt djupa dalar. Mm, det, det, det blir långt långtråkigt. Alltså, de här delarna man springer runt på polisstationen. Jag får på, på, på, på, på, på panik på det där. Ja. <laughs> ja, men nu ska du gå och prata med den. Och optional, gå och prata med den också. Varför då? <laughs> ja nej, det, Just den biten gjorde det ju verkligen inte bra. Det är... nu, nu ska du ställa dig här vid vår reception. Mm. Och ta liksom ta emot anmälningar och säga, men vad fan är det här? <laughs> ja, exakt. De kan inte riktigt bestämma sig om de vill ha en polissimulator eller ett actionspel. Nej, exakt. Och polissimulatordelen är kass, actiondelen mm. är kul. Mm. Men inte så mycket mer. Nej, exakt. Jag tror nog att jag tyckte det var skitkul i början, men det är väl också att man går och skjuter skurkar till Robocop-temat. Ja, men du vet, jag tror att jag landade på ungefär... Nu gjorde jag ganska många siduppdrag då Och ibland gick jag runt och bara kollade på miljöer och sånt och såg vad finns det här borta? Och så, oj, där är en stege, vad kan man hitta där uppe? Jag tror att det var typ 16 timmar. Och det är väl goda 6 timmar för långt, kan jag tycka. Verkligen. Ja. Sen är jag inte stört förtjusig. Om du ska ha en karta och någonting som visar vart du ska gå. Mm. Eh, pilen pekar åt ett håll och så går man dit. Nej, här kommer du ingenstans. <laughs> och så ja. måste man gå runt typ hela kartan för att komma dit. Det är bara ett hus som skiljer dig från målet. Men för att komma förbi så måste du gå i tio minuter. <laughs> ja. Och jo, det var för rätt mycket gränd att gå igenom mm. för att komma till rätt sida. Ja, jo, tack. Det är också ett mindre lyckat val kan man tycka. Mm. Det var inte jättebra bandesign. Nej, nu det, fan, fan, det. man kan säga det, det skulle varit linjärt. Punkt, slut. Ja, faktiskt. Mm. Som har typ blivit ett skällsord idag från många håll. Men just den här gången så tycker jag att det verkligen skulle ha varit så. Ja, men det jävla open world har ju väl infiltrerat lite för mycket eh, spel ja. som inte ska vara det. Ja, för det är likadant uh, ett sånt här koncept som jag tyckte var ganska spännande från början. Så de här, några av de här nya Tomb Raider-spelen som kom eller mm. nya, Va fan, de är säkert snart 20 år gamla de också. Det skulle inte förvåna mig. Men uh, det kom ett ord som skulle liksom vara semi-open world. Att du kan följa det här spåret och ta dig vidare i historien, men där uppe i hörnet finns en grotta. Mm. Och där kan du uppleva ganska, ganska bra äventyr. Men det känns som även det här med Semi i Open World. Det har ju gått troll i dig också. Mm. På något sätt. För det med lite fantasi kanske man kan kalla vissa banor av Robocop för det. Men det är väl att du där, har en ganska, tor, ganska stor karta och röra dig fritt på. Där du kan upptäcka lite äh, saker. Men det blir, det blir inte roligare än så än att Åh, här är det en bil som står felparkerad. Den kan jag sätta en böter på. Oh. Och där står det en och klottrar. Ja, men, och så får man springa efter honom och så har han gömt i en container. Och så får man välja eh, ge böter eller varna. Och beroende mm. på man väljer... Jag tror att de två olika valen är eh, you protected the innocent och eh, you upheld the law. Och så tänker man, kommer det här ge något resultat i framtiden? Uh, nej. Nej. Mm. Det är inte Mass vi kör. <laughs> Nej, exakt. Oh. Nej, så att det, ej, det hade kunnat vara ett bra spel, men jag tror nog att man skulle ha lagt mer krut på actiondelarna så att man får ja. den känslan som man får av filmen. Inte så här skulle kunna vara att vara, vara Robocop, när han, när han inte är med i film. Mm. Ja, exakt. Eller det är det här som händer mellan scenerna, det som man klipper bort, för det är inte det som är intressant. Ja, exakt så. Jag undrar fan om inte Robocop 3 till Amiga är ett bättre FPS. Mm. <laughs> ja. Gött vet du. Där skurkarna bara är liksom svarta skuggor som du skjuter på och du siktar med musen så tror du att du går framåt <laughs> med typ höger musknapp. Ja. ja. Det skulle nog kännas väldigt obsolet om någon spelade för första gången idag. Ja, det tror jag också. Och så är det svårt att gå in i helvetet också om man inte ja. har en sån crackad kopia med en liten meny där du kan välja evigt med tid och evigt med liv så att det är ja. typ möjligt att komma någonstans. Ja. Där kör du bil också. Undrar fan om inte det är lite grann som Test Drive eller vad fan de spelen heter. Ja, okej. Okay. Fast inte lika avancerat. Nej, nej. Okej. Okay. Nåväl, det, det, det kanske inte är svinmånga som har koll på vad det där är för spel, så jag ska väl hålla käften litegrann. Mm. Men fem och en halv av tio? Ja, absolut. Så absolut vi, vi, vi, vi betygsätter utifrån en 20-gradig skala på en 10-gradig skala. <laughs> ja, exakt så. <laughs> ja, eh, vill du flika igenom något spelrelaterat kanske? Du mm. också. Det skulle jag kunna göra. Jag håller på att köra Castlevania Harmony of Dissonance på Game Boy Advance. Det är mm. ja, men, mysigt Metroidvania. Men ja. eh, det som gör det, alltså jag tycker att backing, eller backtrackingen på det spelet ja. är fruktansvärt seg. Det finns ju sådana här rum på kartan där du kan teleportera dig. Eh, eller komma till ett parallellt slott. Det är ungefär som en light world och dark world i Zelda. Bra idé är det. Men även att gå till de här rummen där du kan teleportera dig så du kommer till en annan del av kartan snabbare. Mm. Den transportsträcken kan vara ganska lång. Bara den ibland. Okej. Okay. Så det känns inte riktigt som att bandesignen är super supergenomtänkt. Det är ju inte liksom det här bra flytet som du har i Symphony of the Night eller Super Metroid. Mm. Men bortsett från det så är det ett bra spel. Ja, okej. Okay. <laughs> så det är ju det värt att köra igenom om man gillar liksom Metroidvania Castlevania. Mm, okej. Okay. Så jag har väl, jag har klarat det men jag fick eh, jag har ju fått ett av de dåliga sluten. Aha, okej. Okay. Aj, aj, aj, aj, aj, aj. Ja, nej men så. Mm. Att alltså, ni ändå hade kommit dit så tänkte jag man kan väl låsa upp typ alla slutgrejer tänkte jag. Att om man ändå har möjlighet så kan jag väl ta den här låtsas sista bossen och sen ska jag väl springa runt i det jävla slottet och hitta alla Drakulas kroppsdelar så att man kan eh, slåss mot Dracula som är sista boss istället. Ja, <laughs> ja jag förstår dig. Taget nästan direkt från Symphony of the Night. Jag tror att de försökte göra det väldigt mycket som Symphony of the Night fast med en Belmont som huvudkaraktär. Okej. Okay. Så för att vara ett Metroidvania så kanske det är bland de sämre men som ett allmänt Metroidvania-spel så är det ju bra. Det är ju 7 ja, av 10 okay. bra liksom. Ja, men det är ju ett gott betyg. Ja, det är det. Ändå. Så jag kan definitivt rekommendera det. Det finns mm. väl en sån eh, samling tror jag med alla Game of Advance Castlevania-spel. De är bra ja. alla tre. Ja. Jag har ju tittat lite på dem Mm. Ehm, faktiskt. Sen blir det ju sådär jag tror att det som jag är mest intresserad av det är ändå eh, Super Castlevania då, såklart. Ehm, jag tror inte att jag klarar av något av de tre första. Så faktiskt. Nej, det tror jag, ehm, jag tror att du skulle tröttna på dem. Då, faktiskt. Ehm. Ehm, Men Rondo of Blood till exempel ehm, absolut. Det mm. tror jag är mer spelbart för min del. Ja, jag har ju en kollega som körs in the night för första gången. Mm. Så det är kul att få lite rapporter om hur långt han har kommit. Och vad han ja, tycker. det kan jag tänka mig. Det kanske jag skulle kunna tänka mig mm. faktiskt också. Mm. Vi får se. Ja, men det var kul att se vad du tycker om det. Nu har ju du sett hela spelet visserligen. Ja. <laughs> men det är ett tag sen och jag kommer ihåg att vi streamade väl hela det liksom, mm. från start till mål. Jag, kommer, jag var så jävla trött det sista. Jag satt bara och jäspa och jäspa på den jävla streamen. Vi streamade ju dessutom ja. via Twitch. och Jag kommer, jag bara satt och kände att jag kommer somna. Jag så till där i sju timmar typ. Mm. Och så kollar man åt vänster och så sitter du där så här. Och hoppar upp med karaktären i taket för att vi ska täcka hela kartan. Ja. Jag känner, fan, det är imponerande att han orkar. <laughs> jag tyckte att det var sju timmars ja. maximalt kul. Ja, men en, en hel arbetsdag. <laughs> ja, nej, men det skulle jag kunna spela faktiskt fast i kanske lite mindre doser. Då. Som, in, inte köra hela på en dag utan dela upp det lite. Ja, det får du det får ju göra. Det är ju ändå lite av... Alltså Trots att det var ett spel som inte sålde något vidare så känns mm -hmm. det ju ändå lite som en milstolpe för att i efterhand när man insåg att 32-bit-spel måste inte vara 3D, upptäckte man väl ganska långt yes. senare, så mm -hmm. insåg man väl att fan, det här är ju ett genialiskt jävla spel. Mm -hmm. ja. Men när det kom så var det nog inte så många som brydde sig mer än de som faktiskt spelade det. Ja, just det. Det just var det. ju det kanske var mer av en kultklassiker nästan, eller klassiker, ja men kult säger mm. vi då ja. ehm, där 98 99 där någonstans och sen pang så var det här är ju skitbra <laughs> ja du ser hur det kan bli mm. så det, det, det, ju, det kan ju vara värt att spela det bara för att se ja, men varför Hollow Knight blev så stort för det är ju uppenbarligen väldigt inspirerat av den genren eller andra ja. spel i genren ska det väl tilläggas. Ja, exakt. Och sen kommer väl, är det, Silksong, det heter som uppföljare? Ja, exakt. Det som kommer typ om en vecka. Ja. Um, <laughs> det kan jag tycka är härligt när de gör så. Det var ju, förra veckan var det ju någon, jag kommer inte ihåg vad det är, fan det är heter nu, men någon sån här stor mässa med massa streaming och sånt. Gamescon uh, i Köln. Tack, så är det det heter. Um, och då fick de ju inget uh, releasedatum på spelet där men det visades ju upp med en trailer så tycker jag att det är så härligt med folk det kommer aldrig släppas, det kommer aldrig göras i och det kommer aldrig bli så och sen typ i lördags, några dagar efteråt att, ja, det kommer nog de två veckor mm. uh, en liten mini shadow drop som uttrycket är nu då, för tiden ja för jag kollade på väg hem från jobbet uh, så kollade jag en kollega igenom och sa men vilka spel kommer till Switch 2 Mm. Eh, för nu känner jag lite grann att nu får de väl komma med en stor titel. Ja, absolut. Eh, nu, har de, nu har de varit ute tillräckligt länge för att man ska tänka att nu får det komma de mer. Mm. Metroid Prime 4 kommer väl till jul gissningsvis. Antagligen. Eh, så, men vad ska man spela emellan? Mm. Kan jag väl jag känna lite grann att det är nästa storspel, det är väl Pokémon kommer i oktober. ja. Eh, men vad vet jag, det, det, det kanske inte är så många som spelar genom många spel på det sättet som jag gör. Nej, kanske inte. Ja, nej, men då, det, det behövs ju ändå något. Det har du ju helt rätt i. Liksom. Ja, och, men då kollar vi lista och jag kände väl inte, åh det där. Men så kollar vi då Silksång. Mm. Han, han frågade, det, åh, kommer, nej, men när kommer Silksång då? Uh, ja. To be announced. Då <laughs> tänker jag, okej okay, då kommer väl det inte vet jag, nästa år då, som alla andra mm. jävla spel gör fast man släpper en konsol i år. Mm. Nu är ju Silksong inte bara Switch visserligen. Nej, nej. Men ändå, det är väl ett spel som passar den konsolen ganska bra. ja och då... Det känns uh, härligt att spela i handheld, tänker jag. Ja. Och då, då är det ändå kul att bara några dagar senare bara, nej det kommer så veckor. <laughs> ja. Är det ett spel du kommer köpa direkt? Nej för jag blev aldrig klar med Hollow Knight <laughs> även om jag tyckte att okay. det var in i helvetet roligt mm. men det är det som det blir ibland man kommer en bit och sen åh det här spelet alltså så <laughs> eh, och sen kommer jag väl tillbaka till det lite senare körde en bit och nu kommer jag inte ihåg så mycket så jag vill nog köra igenom det eh, igen från början ja. yes. men stämningen i det spelet är ju oslagbar alltså det är så mm. otroligt mysigt Så det får bli rätt snart då om det kommer en uppföljare. Ja, exakt. Men det tar du väl igenom kanske rätt snabbt ändå om du ja, har det påbörjat det. Är... Kanske, men det är fan rätt svårt alltså. Ja, Bossarna det... är ju... Du får ju ändå liksom dö några gånger. Ja, okej. Okay. Och det, det är ju kul. Vi får se. Jag ja, kanske jo. kör igenom det på några dagar eller om det tar längre tid. Vi får se. Men mm. jag blev extra sugen på det nu. Ja, okej. Okay. Gött. Mm. Ja. Jo, eh, under gårdagen så testade jag faktiskt ett spel som kom på Game Pass eh, och som jag såg hade fått rätt bra betyg och liksom som det har tydligen varit ute i lite Early Access ett tag sådär men ändå eh, att det dyker upp färdigt det tror jag var en liten skräll och det var nämligen The Rogue Prince of Persia Mm -hmm. Är det något du känner till? Det är alltså ett eh, 2D Prince of Persia. För det kom väl ett Prince of Persia för inte så länge sedan va? Ja, precis. Och det, Och det här, här är, är ytterligare nytt då? Eller? Ytterligare ett nytt som jag ja. tror, det är inte samma utvecklare tror jag inte. Utan det är eh, samma utgivare, det är Ubisoft som har gett ut det i alla fall. Mm. Och... Eh, jag drog igång det och började spela och slås direkt av, fan det är jävligt tajta kontroller. snygga menyer, <laughs> As snygga miljöer och mm. eh, jag känner att det här är kul. det är eh, Dodge, man har ett eh, rangevapen och eh, kan slås med svärdet. Men ganska snart så upptäckte jag att här, här kan du plocka upp den här eh, yxan i slut istället och det här spjutet istället. Mm. Um, så det så ja, men kändes lite sådana här rollspelselementer. Ja men det kan jag nog köpa. Att man laddlar och så. Men sen så dör jag ju en gång. Och då kommer ju det som är lite lite tråkigt tycker jag. Det är att då får man ju börja om från början. För då är det som att prinsen vaknar upp igen. Där du senast sov. Mm. Så det har ju sån här roguelike element. Ja oh, nej så att du ska väl ta dig igenom liksom hela spelet i mer eller mindre en sittning då, när du har levelat eller blivit tillräckligt bra på det och där där dör ju det här spelet för min del tyvärr ja. är det så jag gillar fan inte roguelike jag, eller nej. roguelite och det var ju det som jag trodde att, jag tror att du skulle tycka att det här är skitkul för det känns väldigt old school i vissa grejer okej, okay, jag ska ge den chansen då då Ja det tycker jag och sen har jag sett att du, du skulle ju säkert jag dog ju relativt snabbt och fick börja om och kom lite lite längre nästa gång mm. men dog igen jag tror att du kanske skulle nå lite längre än vad jag gör hela mm. tiden för jag tror att du är med du är bättre på den här typen av spel alltså ganska mm. ordentligt mycket bättre på den här typen av spel tror jag så jag tycker definitivt att du ska ge dig en chans. Jag testar det då Mm, men vrålsnygga animationer och jättescharmyg grafik liksom. Mm. Men det, det var synd att man bara inte fick spela det som ett vanlig, en vanlig plattformare liksom där man mm. börjar om på en bana. Ja, de klassiska Prince of Persia-spelen är ju eller de klassiska första är ju kanon. Mm. Det har något speciellt. Super Nintendo-versionen är ju ett jävla mästerverk. Ja, Prince of Persia 2 är uruselt. <laughs> ja, okej. Okay. Det kan det, det väl få vara. Det kanske är en sån serie som egentligen är lite överskattad. Alltså ja, som serie. Jag, mm, för jag vet, jag spelar ju det till Super Nintendo med pappa. Mm. Och det gillar vi ju nog att spelar tillsammans. Liksom. Sen spelar jag ju det här som heter Sense of Time. Som liksom var. Mm. Det blir ju så här... Det, Nästan så att jag kan känna ibland utan det, inget Assassin's Creed. För de, nej, de, de nej. tog lite det plattformshoppandet och hela den biten. Det tyckte jag var skitbra. Och sen kom redan nästa som kan då heta Warrior Within eller något mm. sånt där som liksom skulle vara som jag också köpte och lirade på Gamecube. Och redan där kände jag, nej det här är inte lika bra som Stand of Time. Nej. Och sen blir de väl stadigt sämre och sämre. Och nu är vi är väl någon form av remake på Sands of Time i något development hell, tror jag. Och så har de pumpat ut sådana här 2D-plattformare då. Som jag ändå får säga, att de får ju toppbetyg, båda två. Så mm. det är säkert jävligt bra spel. Men att jag snarare skulle spela det andra som inte är en sån här roguelike eller light eller vad fan det heter. <laughs> det för första... Jag har inte kört Apple-versionen som är originalet, utan det är väl PC och Amiga-versionen som är lite snyggare, kan man väl säga. Okej. Okay. Sen har jag väl kört det på, det släpptes ut till så många olika plattformar, men det, jag skulle säga att PC eller Amiga var första. Och så kan man mm, okay. skita i resten. Och sen mm. så har du ju Super Nintendo-versionen som är bäst. Tvåan kan man skita i för det är, det är rätt jävla uselt. Eh, och första är väl så bra att det är lite som att det, att första var så jävla banbrytande när det kom med rotoskop-animeringen av det här. Ja. Att serien ändå kunnat leva på det för andra spelet, <laughs> det är rätt uselt. Sen ja. kom det väl Prince of Persia 3D. Det ska ju tydligen vara något så jävulsdåligt. Ja, men det är väl typ ett av de sämsta spelen som någonsin har gjorts. Ja, jag har, faktiskt, dåligt. jag har faktiskt aldrig kört det. Jag vet att jag kollade på bilder på det på den här gamla tidningen PC Gamer. Mm. Och kände att oh shit, var coolt med ett Prince of Persia 3D som kommer vara typ som Tomb Raider. Eh, men har inte ens testat det. Nej. Jag, jag på vet att jag, att, att jag, jag stod på, på den tiden när Uh, Olens EU Lidköping hade en sån ganska gaming-sektion mm. så vet jag att jag stod och tittade på det och vände på kartongen och jag vet att det var några bilder där som liksom var så här: det är bara plattformar uppe i luften Ja, exakt Liksom så Och jag kände så här fan vad fattigt det ser ut, är det är inga coola miljöer ja. Så att det liksom aldrig blev av att man köpte det där och så lyckades man väl till slut att rota fram någon gamla PC-gamer och så var det Mm. Sen kom i sense of time. Jag tyckte också att det var ganska bra. Jag körde det på mm. PS2. Jag tror att jag testade någon av de två andra också. tyckte väl, ja, ah, kul att fightas. Och kanske inte så mycket mer. Ja, så. Sen kom det väl något som också bara heter Prince of Persia som kom till 360 och PlayStation. Mm -hmm. Där man har någon, någon tjej med sig. Man kan inte dö på det. Det var ju. Var väl lite kritiserat för det? Att när du ramlar ner i avgrunden så räddar hon dig alltid. Aha, okay. det alltid. Fast det är väl det egentligen så är det inte det mycket konstigare att du dör och trycker på continue. Nej, exakt. Eller spolar tillbaka tiden som i Sands of Time. Då. Ja, precis. Så att det, det såg inte jag som ett stort problem. Det tyckte jag faktiskt var rätt kul. Mm, Okej. Okay. Här det, har jag inget minne av faktiskt alls vilket är hur det ser ut eller någonting. Eh, men eh, man har en klo tror jag. Mm -hmm, mm -hmm. Som man kan okay. eh, liksom hugga in i väggen på något sätt och så Aha. ramlar man inte ner så fort. Någonting sånt där. Okay. Jag har inte så jättestort minne eller jag har ju inte spelat det sen det kom i princip. Sen gjorde de väl någon remake på originalet fast med eh, Sense of Time prinsen. Ja. Som jag tyckte kändes lite B. Jag gillar inte den karaktärsdesignen. Av någon anledning. Sen dog ju serien när Assassin's Creed kom. Men nu ja. är ju Assassin's Creed är ju så jävla superdundermjölkat. Så att ja, det kan man lugnt säga. Prince of Persia är det som är fräscht nu istället. Mm. <laughs> Men det är kul att de nya spelen är bra. Ja, För jag precis. kan ändå tycka att det är lite varnings... Varningssignal när det är Ubisoft. Ja, jo. De har ju fastnat i någon ond cirkel kan man väl säga. Jag är Triple a spel med piss mycket mikrotransaktioner och transaktioner och massa reklam som kommer upp mitt i spelet. Och den här: De har ju haft några rejäla. Eh, alltså, det gick så jävla snabbt också. Jag kommer ihåg att de här. Um, det vikinga Assassin's Creed det sålde väl något så jävulskt mm. tror jag uh, om det heter Valhalla eller något sånt där mm, mm. Um, och sen får de några sådana här halvfloppar eller i alla fall spel som Community de kanske får ganska bra betyg men spelarna ger det betydligt sämre betyg bland mm. annat är Star Wars-spelet som kom mm. och sen är det liksom hela gamingvärlden har bestämt sig redan att nu kommer Assassin's Creed i Japan också vara skit det kommer vara precis samma sak och sen tror jag ändå att de har förfinat några saker men hela konceptet känns väldigt dött nu tror jag inte att det har varit någon katastrof, varken betygsmässigt eller rent försäljningsmässigt men de har väl inte fått så många spelare som Valhalla hade till exempel så hur de ska gå vidare nu fan jag undrar alltså Sluta kalla spelen för Assassin's Creed kanske. Ja. Yeah. Eller använda den formulan på alla sina spel. Det är väl också, för det, det har ju varit den Assassin's Creed-formulan oavsett om det har varit Far Cry Star Wars Avatar eller Assassin's Creed. Mm. Så liksom att bara börja om från början, kom på något nytt. Och det här forcerade content intryckandet i allting. Mm. Om du har en hel värld, du kan göra precis vad du vill. Du kan plocka blommor där och du kan samla stenar där. Nej, skit i en massa piss-content som inte betyder ja. någonting. Gör ett mindre spel med substans istället. Ja, och det får man väl ändå säga att det kom väl ett Assassin's Creed, Assassin's Creed som skulle vara mer som de första som heter... Vad heter Hägring på engelska? För det är ja. det ordet. Jag fick en total... Nej. Nej. Mirage, ja, det är det ser. jag tänker på i alla fall ja. som liksom skulle vara lite mer old school Assassin's Creed men å andra sidan, det verkar inte ha varit så bra heller för det ligger ju ganska lågt betygsmässigt också, nu vet jag att det inte bara är det man ska titta på, men det gjorde de i alla fall ett försök att liksom tillbaka till Assassin i Assassin's Creed mm. att man är en undmördare, att man inte är en samurai som rider runt och samlar rustningar och plockar blommor och <laughs> Badar som, i bakar. Jag tror nästan att det kan vara lite av ett problem att de kallar det Assassin's Creed, fast det inte är så mycket Assassin i det. Mm. Det var ju samma med här Assassin's Creed, var det Origins där som utspelar sig i Egypten. Ja. Det var väl lite Assassin-grejer, men det känns ju mer som ett liksom helt okej okay äventyrspel. Ja, men alltså det kan jag ändå tycka att jag spelar ju det som heter Odyssey, som mm. utspelar sig i hyp. Antikens Grekland. Det kändes det ju... Det är som ju att få Assassin's Creed lite... kännas lite fräscht igen. Mm. Men nu har det ju kommit fem sådana spel av den typen till efter det. Typ. Så liksom Det, ja, det är väl lite som att From Software skulle kalla att Bloodborne för, inte vet jag, Dark Souls Victorian eller något sådant där. Ja. Alltså att man försöker leva på namnet. Att... Namnet är lite som ett varumärke så att om mm. man bara trycker på namnet så vet alla att det där är, nu kommer det att sälja. Och så är det ju, det säljer ju. Men om vi ska skita i businessdelen och bara tänka på speldelen så hade det kanske hade varit bättre om de hade hetat något annat. Antagligen är det så. Shogun Murder Simulator, nej jag vet inte. <laughs> ja, ja, det var ett, ett spel man ville spela. Ja, det tror jag. Det tror jag. Shogun Murder Simulator. <laughs> ja. Utspelar sig i Hiroshima 45. Mm. Oh. <laughs> du har en timme på dig. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> Sen är det kört. Nej, men... Ja, det kanske är det. Ja, det är det och doktorn kan komma. The game. Jag väntar <laughs> ja. fortfarande på att någon... Eh, Snappar upp den och va, nej, jag gör det här. Mm. Och att det heter The Doctor can come. <laughs> ja, så, så är det ju. Och det finns ett storyläge där det är som ett avsnitt, säger vi kanske. Eh, kanske lite mer än ett avsnitt, lite grejer emellan, liksom huvuduppdrag och sådär. Men mm. att det ska också finnas så här, Free Mission Mode. <laughs> ja. Att det här har liksom. <laughs> Nej, kanske inte nu men så. Men, men du vet som i... Fan vilka konstiga exempel du kom på nu. Men du vet Soldier of Fortune 2. Ja, som så vi finns... pratade om för två veckor sedan typ. Ja, precis. Det ligger väl så pass färskt i minnet. Att, men där fanns det också där. Det finns själva spelet. Och sen så kan du spela enskilda uppdrag. Mm. Att det skulle kunna finnas ett läge då i Doktorn kan komma. The movie, the game. Ja. Där du gör enskilda uppdrag också. Utöver ja. liksom story-läget. Yes. Ja, tänk om man hade varit flink på det där. så alltså, det hade man ju kunnat mm. göra det svårt. Och miljardär. Ja, precis. Att man kan köpa loss licensen eller rättigheterna för att få släppa det. Mm. Och så Peter man i lite co-op i det också så kan man säkert få med han föres. Han älskar ju sånt. Ja, och man måste spela fyra stycken. <laughs> Annars går det inte att spela. Nej, exakt. För, för det är så man gör. Mm. Nu kan man ändå säga att hans, han har ju verkligen satt sitt koncept. Mm. Men jag undrar, för att lämna lite det här, tror du att några han haft det har bara blivit större och större succéer för Fares i stort sett. Mm. Hur många sådana här det ska bara vara co-op hur många fler sådana har han i sig innan det blir Assassin's Creed? Och det känns som, nej man kom på något nytt nu. Nu har vi sett det här. Liksom att man måste spela två. undrar undra vad han skulle kunna när han behöver förnya sig lite med konceptet. Men han känns som en person som fattar det själv. Ja, det tror jag ju också. Att han, han, jag, han jag får känsla av att han utvecklar spel från spelarens perspektiv och inte ja. från med hjärta kan man väl säga. Ja, där har vi ju passionen som vi mm. har efterfrågat några gånger. Och inte det här eh, business-tänket att nu ska vi sälja en jävla massa exemplar av det här spelet. Mm. Så han skulle nog um. komma till en punkt att nej men nu får jag nog göra någonting nytt. Ja, Han kommer nog dit. Ja, det tror jag också. Hoppas det i alla fall. Eh, sen kommer jag inte ihåg om det var när han var med i det här Carina Bergfeldt-programmet eller om det är någon Aftonbladet-intervju jag har sett honom att han antyder ju, tycker jag, hur han pratar. Att han säger att ja, men nästa grej det kommer att bli det största vi har gjort och det, det är en normal sak att säga såklart mm. han kan inte säga nej det kommer att bli mindre än det vi har gjort senast, det går <laughs> ju liksom inte men, ja, vi kommer att göra, göra ett liksom generiskt halvbra spel ja, men jag tycker att hur han pratar att han har fått en gammal spelserie som har glömts bort lite och där några har bett honom ja, du får den här franchisen som inte har gjorts på länge Gör co-op av det här. Mm. Lite Dan som undrar vad det är han har på gång nu. Och vad det skulle rimligtvis kunna vara. Mm. Det känns väldigt, väldigt spännande tycker jag. Fyra player co-op. Doktorn kan komma. <laughs> ja. You know this old series, Flying Doctors? I'm gonna make that into a four player co-op game. One pilot, one doctor, one nurse and... One Just... Mechanic. Uh -huh. <laughs> nej, det, går, nej, det kommer bli succé. Det skulle bli årets spel. Eller århundradets spel. Mm. Kan man få tag i Fares tror du? Han har väl en e-mail som alla andra. Mm -hmm. Josef.Fares@gmail.com. <laughs> Chansar hej, gör ett spel baserat på Doktor kan komma. Och får du, mm, and, får du inte rättigheterna så kan du ju göra ett spel som är likadant fast det heter någonting annat. And maybe you can use your brother Fares Fares as a double. Jeff. Eller vad är det? <laughs> Han får vara Jeff. Ja. Mm. Var var vi ens? <laughs> uh, att du i alla fall ska testa The Rogue Prince of Persia. <laughs> yeah. Det är Bobby. <laughs> Ja, mm. vi stannar där. Uh, ja. Okej, okay, är det du eller jag som ska ta upp någonting? Ja, men fan, jag kan väl kasta mig in i den här biofilmen jag var och kolla på då. Ja, snälla gör det. Jag var och såg uh, The Fantastic Four. Mm -hmm. um, ja, men har vi nu sett alla Marvel-filmer de senaste 20 åren på bio så slutar man inte. Nej, nej, nej. Uh, jag tror också att det, att det är någonting jag säger- varje gång jag ska recensera eller prata om en Marvel-film. Um, och så kan man väl konstatera också så här. det ser skitbra ut. De använder CGI på helt rätt sätt och så vidare och så vidare. Uh, det man var lite orolig för det är väl att Fantastic Four har väl aldrig, aldrig riktigt funkat som biofilm. Mm. Um, de första gjordes ju innan det här Cinematic Universe för Marvel var en grej. Mm. Och sen eh, gjorde Sony en riktig jävla katastrofrull. Mm. <laughs> Som det liksom inte blev så mycket mer av. Den faller glömska ganska, ganska snabbt, eh, tack och lov. Så jag tänkte, hur ska de gå till väga här nu då? För det fattar jag att eh, den här filmen görs ju för att det ska komma två Avengers-filmer. Mm. Och de vill trycka in Fantastiska fyran i det här Mm i kommande filmer nu. Och det finns ju en risk eh, med det, tycker jag. Att kommer den kunna stå på sina egna ben eller kommer den bara att bygga för framtiden? Mm, mm. Och, inte, och inte göra någonting annat, liksom. Um, en annan sån där uh, grej som jag kan tycka är lite oroväckande det är att, vet, um, Tobe Maguire hade gjort sina filmer Mm. med Spider-Man och i den första då får man se, så här blir han Spider-Man klassiska, han blir biten av den där spindeln mm. och sen gör Andrew Garfield Spider-Man-filmen, då är det liksom från början igen mm. trots att fan, vi vet hur det går till han kan vara Spider-Man från början det spelar ingen roll mm. men nej, de kör på den här grejen och då tänkte jag, kommer vi få se dem bli Fantastic Four i den här filmen det orkar jag inte en gång till nej men tack och lov, de har inte gått i den fällan i alla fall. Så liksom, de har varit Francesco Four i flera år när filmen börjar. Mm. Får en liten snabb tillbakablick. Så jag tycker det var alldeles lagom, inte för långt. Filmen tog 20 minuter på sig att komma igång. Men gjorde det mer för att liksom förstå konceptet bakom karaktärerna. Är de ihop eller inte? Är Duffing och... Den här eldkillen som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Är de ovänner, tjafsar som de brukar göra. Mm. De struntade i allt sånt onödigt. Det fick bara vara en film. nu, ja, men de har bråkat klart. De är polare nu liksom. Mm. Um, det kändes väldigt väldigt skönt tycker jag. Man utgår från att man redan känner karaktärerna. Ja och under filmens gång heller. Ingen sån här obligatoriska... Nu ska alla vara ovänner och sitta på varsitt håll på en parkbänk och tjura i tio minuter innan de blir bolade igen. Mm. Inget sånt onödigt tjafs heller som finns i så mycket kanske framförallt typ romantiska komedier men mm. som jag tycker många filmer kan gå i den fällan också. Um. Innan liksom huvudkonflikten trappas upp så måste det vara lite drama mellan huvudkaraktärerna. Ja, exakt. Inget sånt heller. Jag tänkte, såhär, åh nej, är de på väg ditåt? Nej, de var lite sura en kväll innan de sov och var vänner när de vaknade. <laughs> typ som det är i verkliga <laughs> livet. Ja. Ehm. Nej men annars så ska jag ändå säga så här att den här filmen utspelar sig på en annan en annan dimension än de andra Marvel-filmerna. Så jag Såklart. gillade hur jag gillade hur de hade gjort det här, hur miljöerna såg ut. Alltså att väldigt, väldigt mycket är uh, futuristiskt. Liksom, de har kommit längre i rymdresor, de har flygande bilar och så vidare. Men i robotarna så sätter de fortfarande i väldigt, väldigt stora som BOS-kassetter ungefär. Mm. Så de har lite så här analoga kvarleva kvar. Uh, så det tyckte jag uh, jättesmart och snyggt val. Och uh, nu kan ju inte jag se serietidningarna liksom, vilken är den största skurken i den här världen, men jag vet ju att den här Silver Surfer har ju varit med i i alla fall en av de tidigare filmerna och var väl lite misslyckad för dem tror jag de tycker som kan de här filmerna mm. tycker att de fick till det eh, ganska bra och återigen en grej de har ju också valt då en kvinnlig Silver Surfer som tydligen eh, är en grej i serietidningarna också. Okej, okay, så folk inte går ape shit över det där. Nej, det gjorde de. Och de kan säga så här, de gjorde den karaktären bra tycker jag. Mm. De gjorde ingen överdrivet, de gjorde ingen grej av att de har valt en tjej, förstår du. Utan det var ingen det, det fick, inkvoteringskaraktär? Nej, det, det fick bara vara så. Det fick vara en bra karaktär som ja. är en tjej. Gött. Eh, kändes också skönt. Och sen får jag ändå säga den här... Skurken som, ja, det har framgått i trailern vem det är som är skurken på riktigt i den här? Så jag tycker inte att det är en spoiler faktiskt. Men hoppa fram 30 sekunder och vissa. Galactus, någon sån där, som äter planeter. typ mm. Den var ju mäktig. Några scener med honom var riktigt nästan på gåsudnivå. Mm. Och den har inte gått superbra på bio men det är klart att ett tag varenda Marvel-film som kom spelar ju in miljarden, den tiden är ju lite förbi jag tror på någon sån här lekmans sätt att det har lite med pandemin att göra att folk har blivit mer bekväma mm. och att det är jävligt dyrt att gå på bio, mm. men alltså jag tror att den i den break even, men inte så mycket mer jag tror att den kostar 200 miljoner, jävligt dyrt att spela in dollar Uh, och så har den väl en marknadsföring som kostar en del, men jag tror att den har spelat in över en halv miljard nu så det är ju med tidigare Marvel och inte speciellt bra, men jag tycker att den är det är nog den bästa sedan du och jag var på Spider-man på bio Ja, det är så pass en Ja, det tycker jag um, kanske att den till och med skulle kunna vara bättre än den Spiderman-filmen Oj svårt att säga, men då skulle det vara det. det kan vara den bästa sin Endgame, tycker jag ändå mm. Sen är väl Fantastic Four är väl kanske inte lika eh, det är ju en jättestor serietidning såklart mm. men den är liksom inte Spider-Man stor Nej, och kollar exakt. vi mainstream biopublik som kanske inte kollade på de tecknade tv-serierna eller har läst mm. serietidningarna, så kanske det inte är någonting Åh, en film med dem. <laughs> Nej, exakt så det kanske blir mer, för, ja, de gamla alla. var ju dåliga så att fan vet alltså det kanske är mer åt mm. det hållet. Ja. Sen är också att det kostar goda 169 jävla kronor att gå och se den här, så alltså att det det tror jag fan att folk drar sig för att göra alltså. Ja, så kan det vara, man köper ju fast i en film för mindre. Ja, precis. Och jag Men, menar, vänta, Den andra sidan, upplevelsen och, och, på bio är ju överlägsen. Mm. Ja, det är den. Men jag kan också känna så här att folk kanske sitter med sin... Eh, streaming idag och eh, de kanske har kanske inte får barnvakt så att det blir två vuxna och två barn som ska gå och se den. Eller vad fan det är ju med godis och sånt. Det blir ju över tusen jävla spänn. Dra, typ. ja Alltså jag köpte lite smågodis, en bon aqua och det kostar 97 kronor. Alltså det är helt absurt tycker jag ju. Sen gillar jag att gå på bio och så vidare men jag tror att många tänker sig här ja ah, men nu för tiden, det tar ju i stort sett max tre månader. Sen kan man ju fan se den på Disney Plus. Mm. Hemma i lugn och ro. Och inte med svinbra ljud och inte med as stor duk Men folk har nog sina biosystem hemma, det tror jag. Så, att liksom... ja, men så har jag resonerat i nästan alla år, att det är mer värt att vänta tills det kommer ut. och Det här var ju liksom på typ VHS-DVD-tiden. Mm. Men nu tycker jag att det, det, det går inte att slå bio. Men du, har du någon uppfattning om, jag kommer ihåg, för att, innan du får berätta vad du har sett, och jag mm. kommer nog ihåg vad det är du har sett nu faktiskt. Mm. Um, men jag kommer ihåg, som till exempel när jag såg Star Wars Episode One på bio. Mm. Och sen jag gick och vänta och vänta på när kan man köpa den här filmen på VHS. Mm. Och jag minns det, som, det var ju en evighet. Men har du någon uppfattning, när släpptes... När släpptes filmer, liksom, när kom de på VHS-dvd, hur många månader var det som man uppfattar som en hel evighet? Men det var väl ungefär 3-4 månader? Ja, det känns ju oerhört kort. Det känns ju som att det går väldigt mycket snabbare idag. Det är det jag har emot bara. Men det är väl också att när de släpps så är det väl på en streamingtjänst man har. Så att det kanske är att du har tillgång ja. till den direkt efter så många månader. Ja. mer än att den släpps och sen så måste man köpa den. Mm. Och när jag man, man har barn så, är, så kanske det inte är att man köper filmer när de släpps utan man vet, okej, okay, nu har den släppts då kanske jag får den i julklapp eller när jag fyller år. Ja, just det. Och det kan ju vara lite extra tid. Mm. Ja, för dig så är det väl tätt. Men... <laughs> ja, nu har jag här. The 15 Menace hade biopremiär i Sverige i maj 1999 och släpptes på VHS och DVD 4 april 2000. Okej, okay, det är över ett år? Nej, Eller? 11 månader. Okej, okay, ja, men nästan ett år. Mm. Och ja, det kanske var så länge då? Ja, nej, Sverige, augusti, 1999 förlåt. Det var USA-premiär i maj, så åtta månader kom den. Ja, det var längre då kanske då? Ja, det var lite längre. Det var ju också magkänslan att det kanske var lite längre. Mm. Ah, ja. nej men då, då är det så mm. och en så stor film också vill man väl ja, då, liksom <laughs> pumpa ut på VHS å mm. andra gå, sidan en så stor film den här drog ju säkert folk lite extra länge mm. så säger att det kanske var ett halvår för en del andra då, säkert ja de gick på bio så pass länge ja, säkert, säkert Star Wars det är många så, så ser den både två och tre gånger säkert jo såklart Ja, fan, det var tidigare. Ja, det kan man lugnt säga. Det är det kul med VOS? Ja. Jag köpte, det, gång. jag köpte faktiskt två dvd för någon vecka sedan. Ja, gött. Ja, Night of the Living Dead och Dawn of the Dead. Ja, två bra filmer att köpa får jag ändå säga. Ja, jag var nöjd när jag hittade dem. Och att det var originalen också, inte någon sån här remake-trams. Ja. <laughs> Så jag får väl... Rota fram min eh, DVD-spelare. Den regionfria, för att tro att det är lite olika regioner. Det tycker jag du gör helt rätt Kopplar den till en tjock tv, för det är så man ska kolla på DVD. <laughs> ja, Ja. Eh, du hade också varit på bio. Ja, jag har också varit på bio. Eh, vi såg Weapons. Ja, just det. <laughs> eh, och grejen är ju... Ofta när jag har sett film på bio så inser ju att Åh, nu ska det bli kul att prata om den här och så säger jag typ ingenting. Så det blir mer liksom att man förklarar handlingen ungefär. Och det, det, mm. det är ganska... Jag fattar ju att jag är ganska dålig på att göra podd-content <laughs> av mitt filmtittande. Men den här filmen är ganska värd att se. Och det är väl en anledning till att jag kanske inte säger skit mycket om det som händer. Men filmen börjar ju med att det är den hel skolklass utom en mm. alltså barn som försvinner. Man får väl se, det är väl en voice-over som säger någonting om att ja, men den här kvällen, vid den här tiden på natten, så sprang typ alla barn ut. Mm. Det är liksom mitt i natten och går upp från sina sängar, sliter upp ytterdär och så bara springer de rakt fram. Att han ja. springer mot någonting som man mm. inte vet mitt i det, att han försvinner <laughs> i mörkret. Eh, och sen är det väl nästa dag så får man se man, man får se filmen från olika personers perspektiv. Eh, inte helt olikt en Stephen King-bok. Nej, ja, ja, okej. Okay. Mm. Skillnaden här är väl kanske att eh, här får du se vad den här personen gjorde under de här dagarna. Alltså ja. om det eller månader eller egentligen. Och sen samma tid, samma tidsspann, så får vi se vad den här karaktären gjorde samtidigt. Det är kanske blir så då. Ja, okej. Okay. Men då, första karaktären man får följa är ju en lärare. Och så ska väl hon gå till sin lektion och så sitter bara en unge där och de andra är spårlös försvunna. Ja, <laughs> oh, för fan. Mm. Det känns väldigt Stephen King får jag ändå säga. <laughs> ja, men ja, den här filmen känns väldigt Stephen King. Alltså storyn Eh, när man har sett den känns också väldigt Stephen King eller Stephen King inspirerad Det känns inte Stephen King men Stephen King inspirerad att man märker att okej, okay, men den här personen har den har läst sin beskärda del av Stephen King-böcker ja. och det kan jag väl tycka du hade inte sett det, hans första film tror jag, Barbarian nej, Evelina har sett den och hon förklarar vad det var för film så vet du ju vilken det är mm. och den tycker jag ju också är Stephen King-inspirerad så det, det känns ju mm. som att han kanske han köper det, han som har gjort de här två. Helt mm. enkelt. Och då blir det så lite eh, polisförhör och sen eftersom det är hennes klass som har försvunnit så eh, tänker väl folk att det är koppling att mm. hon har någonting med det här att göra så det blir lite så här högaffel stämning. Och de har sådana här föräldramöter där de bara, nej men nu måste vi göra någonting åt henne. Det, det måste vara hennes fel på något sätt. Hon vet någonting. Ja. Och så får man väl följa då vad, vad det är hon gör. För hon är ju också nyfiken på att ta reda på vad som händer. Så att, eh, och blir väl också nyfiken med, med den här grabben då så var den enda som är kvar. Mm. Och att det är någonting eh, att hon ömmar för honom och liksom följer efter honom. Och Går över gränser som fan mot vad en, vad en lärare gör. Eh, vilket fick mig att känna mig lite obekväm. Ja, mm, okej. Okay. <laughs> nej, så det skulle jag nog aldrig göra, men skitsamma det funkar ju i film och sen får man väl se från perspektivet av en av de här barnens pappa okay. och vad han gör för att ta reda på vad det är som har hänt och sen får man följa lite andra karaktärer och så är ju, längre, ju längre in i filmen så får du ju se fler karaktärer, du får se olika perspektiv och då börjar det mm okej okay. så den scenen från den karaktären är då förstår man varför det här händer. Mm -hmm. För det där händer. Alltså det händer grejer men du får inte veta varför det händer förrän du får se det från just den karaktärens perspektiv. Om du förstår vad jag menar. Ja. Jo. Och för att förklara det om jag ska hitta på ett eget exempel att du och jag gör en film säger vi. Ja, det gör och vi. Jag står i korvkiosken och så köper jag en korv mm. och sen så kommer du springande, flåsande och, och, och så slår du korven ur även på mig och eh, pissar på den och sen säger du fuck you, jag gör det för att jag bryr mig och sen springer du iväg och jag blir förbannad och bara, mm. vad håller han på med? Eller så säger jag, vi måste iväg och sen börjar tema till doktorn kan komma Oh, ja, men det blir det är är det den twisten ja. <laughs> Nej, och sen så förstår man inte men varför slår han nu korven varför just urinera på den det här är ju skitmärkligt det här mm. förstår jag ingenting av Eh, och sen så får man se en annan karaktärsperspektiv som står en bit ifrån korvmojen eh, och ser dig springa i bakgrunden till exempel. Ja. Och, och sen så går han någonstans och ser en person åka iväg i en bil. <går> okej. Okay. Och tycker att det är lite märkligt. Och sen så får man se filmen från ditt perspektiv. Och då har du varit inne i den där bilen eh, och så är det någon gangster som har förgiftat alla korvarna. Ja, okej. Okay. Men att de också har en dynamit i sig som kommer att sprängas och då hoppar du ut i bilen och så ser du att jag köper en sån korv och så slår den näven på mig för att den ska bli fiftad och sen pissar du på den för att den inte ska explodera Ja, alltså jag har ju varit jävligt sugen på den här filmen den har ju både blivit hyllad och totalsågad det känns, är det en liten antingen eller film tror du? Jag tror faktiskt det, mm. det... Jag, jag, jag tyckte om den jag hoppas ju på utan att veta att det skulle vara så att jag skulle kunna säga att det är årets bästa film till och med. Det är lite den känslan jag har för det. Han var ju så nära förra gången, tycker mm. jag. Liksom så. Eh, problemet med den här eh, Barbarian, det är att alltså första timmen den är helt sagolik. Mm. Sen gör han en del val. det har jag liksom känner... Ja, jag ser vad det är du vill göra och jag vet vad du vill berätta. Men det hade varit bättre att hålla det inom verklighetens ramar, kan man säga så. Mm. Det blir det är väl det här Stephen King kommer in, att det ska vara lite övernaturligt. Mm. Det övernaturliga köper jag inte riktigt i den filmen. Det passar okay. inte in i, i världen han har byggt upp första timmen. Mm. Men å andra sidan jag tänk dig exemplet, det kanske jag sa till dig, men den här Uh, filmen med uh, George Clooney och Tarantino. Från Till Dawn? Från Till Dawn. Som tar en sån helt plötsligt vampyrfilm. Mm. Lite samma här. Okej. Okay. Så att, aha, oj, är det så? Ja, ah, okej. Okay. Men jag hade gärna sett att den fortsatte inom, att han inte tog den vändningen helt enkelt. Jag vill ju inte säga för mycket om den här filmen. Jag tycker du Nej. ska se den. Mm och det kommer jag garanterat att göra antagligen inte på bio men så småningom vad mm. så vi, den går på bio nu, om tre månader då på streaming ja, november <laughs> ja, ja. nej men jag, jag tyckte att han var bra, så, ja, gött och jag gillar också att man inte förklarar rätt ut mm. vissa saker som händer det kan jag tycka är ganska skönt mm och det är där den tappar en del personer, tror jag. Ja, men då är de dumma i huvudet. Ja, så kan man tycka. Eller beter jag sig dumt det. i huvudet. De kanske är skitsnälla och skitsmarta. Får vara ja, man kan ju vara snäll och vara dum i huvudet. Det har jag också varit några gånger, så det är inte mer med det. Nej, men jag gillar ju ändå när man lämnar utrymme för tolkning eller så... Är man så pass allmän bildad att man fattar utan att någon måste förklara en jävla bakgrundshistoria till precis allting? Ja, Det så finns. Klart. Och så är det bara. Mm. Nej, men jag rekommenderar den. Men bra. Ja. Vill man ha allting serverat för sig att ja, men det här är ju på grund av det här och den här personen gör så här och så får man en flashback till personens barndom så okej okay, då förstår. Jag. Nej. <laughs> nej. Nej nej grejer händer och det är, det är läskigt och det är eh, jävligt gory. Mm. Mm. Helt perfekt tycker jag det låter som. Ja, det var några gånger som jag känner spegelnevronerna kickar igång rejält och man så var ajajajajajaj. Men, men det blir det är så jävla härligt att du har ett sånt ord för det också. <laughs> Neuronerna. Ja, men spelneuren. Dopaminet. Du... Ja, ja, ja. ja Men när du ser någon slå pungen mot eh, någonting när de åker skateboard och ska grinda och så skiter det sig och så slår de i ballen och då känner man ju bara. Mm. Och det har vi ju ja. spegelnevroner för att vi ska kunna knyta band eller känna med andra människor. Mm. oxytocin är väl för att knyta band men det samspelar yes annars hade vi inte lärt oss gå av att kolla på andra exakt spegeln är brånar alltså mm. okej okay, oxytocinet för att vi ska lita på personen ja du ser det är så man får göra men jag tror nog att det är allt jag, jag har börjat spela Resident Evil 3 också Men jag kan väl köra Klart det Det är originalet, jag tror inte Att jag har spelat igenom det sedan Du jag och jag Max gör det Ja, det är det länge sedan ja, så det, det är Då var det ju, dags Ja, det, det är ett sånt Det är ett av de spelen i serien som jag Det känns som att jag mer eller mindre spelar för första gången Jag vet inte mm. vilka områden som finns Men eh, Sen springer jag ju runt och håller på som om det vore första gången jag körde. Ja, okej. Okay. Men det kan vi ta nästa gång. Det gör vi, för nu är det dags att knyta upp säcken. Ja, visst är det det. Mm -hmm. mm. Eh, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss och så återkommer vi väl förhoppningsvis eh, nästa vecka igen, mm. om ingenting händer. Om, det kan hända mycket, om man säger så. Okej, kan jag trilla ner imorgon. Det är roligt att säga så. Folk blir så upprörda då. Ja, jag vet. Ja, men säg inte så. Ja, men det är ju så. Ja, alltså det finns ju faktiskt en viss procent sannolikhet att det händer. Mm, exakt. Tyvärr, gör det ju det. Mm. det är tre gånger vill jag tacka er. Hej, vi säger